ندکا مثال شو دا پارا دو نمس هو ما طاب من النساء امثنا و ثلاثا و ربا نمس مثال بدکتا دے بارسر شو چھ کلام دا دی دا چلو لے شوئے دے دا عادت بیان دا عادت دا پارا پر او ظاهر شو پدے دے بارسرہ دا فن کی هو ما طابنا ظاہر دے با حد نکا ملاوی او پا دا کلام ظاهر شو او بازو کتابونو د هغه لپاره بل مثال ذکر احل الله البيع وحرم الربا نو مثال د زاهد نزان مخکې آیات تفسیر باندې پويږي آیات کې احل الله البيع بيع الله تعالی او حرم الربا او سد الله تعالی بيع الله او سد حرام کړل دې مثال د بل څه لپاره مړه غل درس لپاره غل غل آند لپاره او د ترسیز لپاره مثال هغه د مشخص معلوم مجهول لپاره غل دا اوس په کې مثال بیاني کېږي د لپاره د ظاهر او د نست لپاره او د مثال لمخزان په کې چې د آیات اصل کې مشرکان و چې کله نبی له سلام و سلام چې سوت حرام ده او بیا حلال ده او غیب اصل کې داسې دا و چې دا خو پښند بیا یې او غیب التشبیه مقلوب وکړه انما البيع مثل الربا دا سمل پکارو چې انما الربا څچره دا هم پښند دی بيع دي علي سو حلال دي دا سمل پکارو اصل کې چې انما الربا مثل البيع دا څو پښند بيع دې لهدا بيع حلاله مسلمانانو ته وي وسوتم حلال ویلو پکار دي پې کې څړې کټوټه کې دې را پیدا پیدا اصل وو حلال <سؤال> جاپا کرده دا بے عجل داغیو پشانده داغیو دو جن ادام حلاله دو او بالغا بے کولا تشبیح مقلوب بے کولا دا بے عجل دو سود پشانده دو دازکا حلال دو سود حلال دو سود حلاله دو دام سراح حلاله دو دی دو تشبیح مقلوب دو نا اغیب ہے انا مردبا مثل البعق سبعیه انا مردبا مثل او خدا پاک اوپر مائل وزاحت اوکون دو تقریقی او دو پرک ایا ترانه چې د فار د بیان د ده او بل پکې څه ده, ده, ده؟ حرام ده نو په بیان ببي... او په بیان د حلت او د کله وګورئ چې دا آیات وروسته د دې لپاره نه ده چې حالت د حرمت د بیان لپاره بلکې د بیان د فرق د کارځي جوړو کې فرق موجود ده نو په بیان د فرق کې مشخص او په بیان د حالت او د حرمت کې ظاهر شي اوبره موږ انته مثال حکم متاست له له په کومه توګه وضاحت مکمل لوشي حکم تاسو ته معی الجرمین عجوب العمل ساده احتمال له او د اگر چې فرمور الانوار ول ذکر کړی عجوب او دغه ور سره نه دی ذکر کړی جماعت تعویلین او تخصیصین کچره عام ویني تخصیص پکی کده شي کچره ظاهر زرا عام ویني تخصیص پگی کده شي او کچره خاص ویني په خاص کې هو تخصیص نه کېږي هو تعویل ب کېږي کېږي نو دا هغهشته ځکه پروم متاشتہ ک هغه کې نو میرو په نص کې مې د تویلو چې نص دانی اوجو بالعمل سره د احتمال له او د تخصیص نه کچره مسعا نحو التخصيص په کې د شي او کچې رخصتي نو بیا په عبارت په کې کمی تخصيص وګنيشي غیرو تاویل بګي کېږي نو چې کله 50 کې عدد د دغه نه فوک ده وجوب العمل سره د احتمال له تاویل نه چې کړه سره د احتمال د تاویل او تخصيص نه کده کې نو په ظاهر چې د نه لاندې پاره کې بتریقه الاولا تاویل او تخصيص وجوب العمل سره تاویل او تخصيص وشته نو د دې دوه حکمونو د کډه وجوب العمل ما احتمال تاویل ان کنا خاصا ما احتمال تخصیص ان کنا عام دا د دې حکم دی او بعضو د مثال د دو دوه په دو اړه ذکر کړي او بعضو د دې دوه په مثال کم ذکر کړي تا ذکر کړي خبرم زه تره لګا او تا استمای دوه کوم چې پرکپت او مثال سره کولی شی تاسو لمه مثال رکړو لگما سلام تو ایت فلانن هی نجان القوم رایت فلانن هی نجال القوم نو رایت فلانن کدا کلام نص شاه نجان القوم کیسه شه ظاهر شه خبرم ځه درته راځم چې کدا دا کلام اوچلولې شو, شو؟, شو. ته نجان القوم دا پر چلولې شوې نه دی خبرم ځه درته راځم ظاهر شنده عام عربیت کې د مثال اغوار کول نو په حال حکم د دوارو شو. یو خبره هغه پدې کې مرخصه دي وا تاسو ته ماظاهر او کنس کې هغه مفسر احتراز او جنم پسر میں احتیاز راوست احتراز خديد ور ټولګي پخپله باندې بلکي بطوره مقدمه اته سما ذکر کړیو چې دې کې تباين شته او کتباين بږي نشته نو په مذهب د متاخیرینو باندې پږي تباين نه احتراز دوه اقسام دي یو اپنیس د متقدمینو به کې تباين نشته د احتراز ته پختو کی ضرورت نشته ځکه ادنا پالای کې شی داخله او چې دچا پنیس باندې احتراز د رښتما مالتهوي به یو کس په بل کې ادمی سول په یو احتمال د نسل په احتمال د عادمي په نسل خبره مزید چې آیا په کتابونو دا ذکر کړی دی د دې چې کوم متقابلات دي د اغینه مې احتراز په کار د طریقې کې په کار دی دا اغه نه وخت چې ظاهر او خفي لا ظاهر شوی نه داغه نه فقيه تراستا زکه دا ظاهر دی او خفي دی چې تا هو ما ظاهر المراد او قایسره خفي المراد ادا کرنګ تا پنس کې هو مزداد عذره په مشکل کې اشكالي په یو کې خفي نو چې تا ما ظاهر او نه اغه سره دا اغه نور سره او الا اقسام او وته پنسره چې تا مزداد عذره نه په خفي کې عذره نه په مشکل کې نه په مجمل کې نه په متشابهي <مشکل دے مجمل لے. او مشکل پسې څه شی دی او دشابې ده کداکه روندور میکه څر دا ار یو د تاریخ نه څنګه دې سلو ولا اقسام کوزي کو البته چې کله د خفینه خېفا ختم شي نه هغه ظاهر وګړي ظاهر وګړي اده مشکل نه اشکاله ختم شي نه هغه ظاهر وګړي اده مجمل نه اجمال ختم شي نه ظاهر شي نو بیا په اختصار پکاره دې چې اختصار پکارو نو باندې او وکړي به بار هل اږي مثلا مثلا د خفي نه خفا مشوع او ردا سي شي هغه کی خفا حد مشوع او پاري کی ظهور ده نفس سیږي له جeneral نو بیا په داخ کې داخلي په لیکه ظاهر تعریف ده مازه هرمله او د مينو په نفس سیعه د خفي نه خفا حد مشوع هغه کی چې کوم ظهور راغی ظهور د کومه مرتبه ده نفس سیږي نو شو او که هغه په خفا ده اغه کې ظهور پیدا شو خفاف خدمت شو او به معنی متکلم دا و جنته څوک شو او دا څوک دا جنته پکې ظهور راغلي بیا بچاګې دا نش خبرم زه انګار کوم دا چې برتبي ظهور پکې پیدا شي چې په مرتابانه مونږ passer کې مونږ passer کې نو بعضو کتابونو او کتل چې اغه د دینم احتراز اغه کړی په دې احتراز نشته تظهور دو د دو دینځ دواجینو مثلا نه د نفسې سجید نه نه یو د څوک دواجینو صحیح نه بیا په تختله احتراز راوي او د ظهور د دیو جناو بیا په دې کې د اړینې په احتراز ته ضرورت نشته البته پرکتب او د خپلې کتابځای ته دوار یو کومو توایو قبل د توزیح چې وزاحت پکې نه او اوس چې دا شکا خط نه شونه شه ظاهر په شال نشته یو چې دغه لپاره مثال کې دی مخکومنګ یو نس تو اما خصوص منه البعض معلومه مجهول پر مثال ګرځول او کنه ګرځول خبره درن ترا وحرم الربا مؤسسی معلوم مجهول پر مثال به اعتبارن شید خفید پر مثال کې د شي او چې خفافه زهل شي د نفس زیه راځي او د ظهور راغی نو بیا د سده به اعتبارن اخره اغه ظاهر مثال کې نو تک نور متقابلات په هر تاریخ کې دا کېد او حاصل او هم کده دغه نور دروړو او څامل ته د چاپنيز باندې په کتابایون ده تبايون چې چانیشتہ ضرورت نشته په اعتراضه په چاپنيز باندې تبايون ده او دا چې کیدون په کتابسان چې د دېټری وړو نه محتاسره راشي او د اغه سلواننه محتاسره راشي تقریبا د ضرورتو چې د چاپنيز باندې تبايون ده د دېټ نه مختصفه او خفيتي نواریک ټولې کې شپاله د دې کې ظهور ده په خپل مختصره دي البته که اغه ظهور راغنه یا ظهور ده که یو څه راغې تر کوم قسم د مرتبې ظهور راغنه په اغه شو داخله شو بیا احتراز ته ورو په کار نه دي بلکې هغه بیا دا کیسه وګرځي خبر هم ځه که سੁਰغولې کومه یا شاګول شي کنه چې سو غیره د لسر کړنه د دې شاګول جوړې نه بیا خپل د کیسه کې داخلي به هرحال مثال بازو اغه ذکر کړو چې منرتو چې حل الله له حر حرم الربا او حکم کې به تفصیل وکم چې وجوب عمل سره د تخصيص نکامی ده تعبین نہ کہ حقیقت لګنا عمان په جنې حقیقی معنی کې مستعمل نموجات احتمال لري خدای دې ساتھه چې ګوره دک احتمال کې تعین ستاسو السلام کی ها په احتمال چې کله بل دلیلین کم جن اغمس بیا تویل شي جرات سجو دک تعین وته او چې تر پر نفسه احتمال لنفسه احتمال تردا زنی کیږي نه ده دی واجبې واجب ورپسی مپسر دا اوکشدہ ہو ورنید دای مطالق سے حبری والمفسر او مفسر چده وہو مزدادا دا آن مز دا کلام دے اس دادا چده سواشی اوضوح ان پر اعتبار د وضاحت علا نسل پچا بانے مناسبانے علاوج ان پداسی طریقہ بانے لایق کاتی ہے احتمال و تخصیص و چې چی باگی پا دنیشی پدے کی احتمال تخصیص کے چده عام او دا تعوین کو چده خاص جکا دا سوار و اقسام چد و تاستا رو بی اوجوه البیان بی ذا لکن نظم دا غلون بلی تکسیم که چکم اقسام تشوی دادو اغیقی جاری کی گئی گا او بام اپنو جاری کی نو کچر مپسر که دمر وضاحت مپسر آ کلام تاوی چه ایک وضاحت دمر زیواشی چه کچر دی عام وی انو تخصیص پکنی او کچر دی خاص وی انو تعویز پکنی شیرات لیں اگر انزی اندرالا نو دیکی ا دا غینې سیواشه یک احتمال تعویل او تخصیص کې د یو مونږ په حکم کې اوه ما احتمال له تعویل او تخصیص او د په تاریخ کې د په خبره حد مشه لہذا د په تاریخ خبر راتلنی شي په تاریخ کې د مونږه العمل او دا ورسمی شي له احتمال تعویل او تخصیص ځکه دلته هم د په دغه تاریخ کې احتمال تخصیص او دغه خبر مثال تاسو لپاره کین نوربې تقریبا سن ش مزید اوجوه نه لنه سن د د اوجوه سیوا چې نهسته په خپل ودارت کې اوجوه کم ده آیا کپد کې داخل شه صحیح شه نو متقدمینو په نس خبر نه را څر په کې داخل شه متقدمینو په نسبت باندې خبره او متأخیرینو په نسبت باندې پای کې څوک پکار دی په دې کې احتمال له تعلیل تخصیص تا په احتمال له تعلیل تخصیص نشته ا اعتمال تسع интерال تحيط اعنخر مشيد او بيو تجا動画 Pur자�MLende teachers vs gtm4 3. 35k 8.35Kh nahin my serge when you say g- framework Furata 리hbruch laq naq province Mu BR Matigia Sh 有 training itoiros IRAN Sou legal when you're in kindergarten. 3D owen ů inم ég apro 3D w okamaiv cat building that offering Jeh trista beautiful.On kitha sterob uwun so good.imon using nashchenocci ambagad hurg ذکا حکیم الله نسخی نو یو 1300 دی تاریخ او دل ظاهر تموتو نستموتو او محکم دنامه قوت دتاریخ جامع او مانش پچابانی کمفسر او رسلور د نور متقابلات زک پایګه خائفاده پایګه سره او چې ظهور په ګړا وروستو غره ګډو مرتبه ظهور چې تاويل او تفسير ای کلام نب قبل او نس قبل ولا نو بس بیاو پاسار دې تی مشکلو یا خبیوی ارسا چیو خوص بیاسو گرزیدو خبرم جاہم تعالی داغی اخترافت ضرورتا مشتا ای کمزلا حبراشو نسان لاغیر پر قول ابو تعالی بسجد الملائکتو کلهم اجمعون بسجد بس درے بسجد الملائکتو, الملائکتو, الملائکتو الملائکت کی که دیشی تخصیص که دیشی الی بلان دی الی دا دیو ماحو ملاک جبريل عليه السلام ته مرادي دا چې كلهم کې اوه مره تخصيص خبره خدمت كلهم سره خبره څنګه انطاله کنه چې کله ولته کی درغه نو تخصيص استعمال تهاتم یو پسې کې تخصيص کې دي نشي او تعين احتمال دي عام لارو په سي ملائکه ته كلهم كله سدا اوګه او دا چې سو د مطلب کې سې درسته کړی خبرم زين تعالی اجماع په یوزبان د وکړه انه احتمال د تعویض خدمت شته د تعویض بجني شي کله چې سومخه او کا سورسته دا به نورش کال کړي شي الله الله کاته بالکل مفسر نشه ځکه بیا په گیم داکي د جدي محلکین د نه گیچا په لیدا د محمد اسلام نو متصدی نو بل اپکشتہ نو چې ګیدې سره مزید کې دغه ادب علم او تفسیر ګرځیدل کو ورقصو چې اجماعون متسففین یا محلقین وسره نو تاخبلاتیم ختم شوہ نو مزید تعیل پکې کېدنه شونه د علم او تفسیر کې ګرم د او اګه په بیا بل اشكال کله چې پسجدہ کې مجاز کې د شیدسی جینہ مراد احتمال د مجاز پکې استفاده من کل الوجوم او احتمال د مجاز چې دې نه مراد تعظیمی ټېډلی به هر دا دې مرادي حقيقي سي تدې ور الله تعالی او مزجود الیه ادم علیه السلام سره چې مون کابه ته کو چې مزجود الیه کابه او مزجود به سوک دې تعالی دې ان دوه یو ان دوه را کوم سلمانو باندې به اشكال لسته اشكالات ګور به کې اشكال دعم چې تاسو ورچی ان کانو ته صدیقین کانو ته اگر هم ځان او نور څه اشکالات وو دا غه نه مهترین جوابات پخنه په یو کتاب لیکلله علامه قاسم نانی رحمت الله تعالی علیه بهترین کتابونه لیکل او دا را یو بهترین کتاب دمس په حمر الله دغه کی یو ان یو سیکواله باندې هغه په داخره په ځاد ونده هغه منازره پادران <سؤال> د روابطی سیان مې راوړتګ سګان مې راوړتګ مسلمانان مې راوړتل او باغی که ټول یو پر د خدای په ځای باندې مناظر او د خدای په ځای شته وکړه دا ډېر ګناه خبر ده ان دستا انستا حدیث ومني انستا پیغمبر ومني انستا خدای ومني ته په خدای د نوې قاسم باندې تیسه چې هغه کمبان کړه او د بلچه د کوم تخریب او مباحثه شګه مباحثه شاه جهانپور پاکلی دلائل سراغه خبر دا خبره ثابت کړی چې دا الله تعالی ذات نه شروع کړې الله تعالی ذات مشته دا الله تعالی وجود مشته بیا په امبرانم حق دی بیا ورپسې جنت حق دی او ورپسې جهنم هم حق دی اخرت هم حق دی اته مثلی پاکلی دلائل دا کومه سنته مثلا دی چې پاکلی دلائل ده په جنت په لري چې جنت شری حق دی چګوره تاسو مانئ انواندوېچ الله تعالی هغه پیدا کړی مثلا خوګه پیدا کړی دا مالټا پیدا کړی نو پای کې خوګوالنده او پای کې شم شمه امه پیدا کړل هر شی پیدا کړی په هر شی کې یو لذت او یو zararت نو چې کله یو ذات په دې باندې قادر دی چې مرکب د لذت او د zararت نه جوړول شي نو دا غذات په دې ادا کائنات کې دومره zararت او دومره لذت پیدا کول کار دی تاسو په و لحاظ دست زاد پدیم که دیر که او چاند جو کی چاند بس اغدا مذررتونه لذتونه یو طرف تکی او دا تکلیپونه و غمونه و مصیبتونه بلد درب تکی بلکل دا ارصده که اناد که چاند کی او بلکل پاچاند که واچی او چاندی کی لذتونه یو طرف تکی بس داگه لذتونه جنت شو د ارشه لذت د اندوانه لذت د ماټې لذت د جمال <سؤال> لذت د زندګۍ لذت هغه چا باندې چان کی اړ یو طرف ته کېدای موصيبتون ترکیبونه ول <سؤال> ترته کی اکلم دامن چې تاسو یو چان کې دی شي ترشر ته وورکنه غان یو طرف ته تول <سؤال> اوږس بل <سؤال> ترته تول <سؤال> هغه نراه دا بل طرف ته تول باندې کې نو زاد اکلم منی وته چې په دې باندې قادر چریز شي چې د دې کې عقلي سبواب اگر چیرې واقعنه جوړه بچان پیدا موږ نه چانی سره خبره ثابت کړی چې جنت او جهنم هر کله چې دې وجود یقینی دي دا چې د ذرراتو څه شي هغه جدا شي له ذات اشکال دا هغه اشکالات پای اشکال <سؤال> نامو <سؤال> مادلین <سؤال> مسترین جوابونه کړی یو جواب کم دې چ مسجد له الله د مسجد له الہی څه ده کعبه الله تاسو په نسب باندې مسجد له هو مسجد له هو مسجد له هو مسجد له هو دک بس کاني دغه بوتان دي له بعد هل دک خبره بکی کېده شي چې احتمال لسی مجاز دي سیدی مراد احتمالات پاکستان نو جواب دغه نه ده چې مفسر مرتبه لري دمو مفسر مراتب دي دا چې مونږه مثال تعال رکړم د مفسر من کل الوجوه نه دي پیدا کا شتاره پیدا کې اس کسمه احتمال پکه نه پاتې کیږي نو بس دک مثال شه د پاره د مفسر من کل الوجوه مثال شه ابلم زه هم پاره کوم اصله مثلا تمثیل ان ترضی مثال جوړه دي سره رس متصرفین ولګاو پس سجدہ سرا سجدہ نا مراد بالکل سجده حق حقیقته دی والا مصدر پرضی مثال شه من کل اجور جواب داده چه دا او ٹک دا مونگا بطور مثال زکر کرده مثال که مناکشنه او دا مونگا که مثال زکر کرده داره پر و من کلی الاجور نده بس بلکه دا مپسر من باغ دل اجور ده حبرم زیان کالا مثال بنده سر اشکال کرده دا اشکال یقینی ده سعیده چه اللہ کا دا خو خبر ده اللہ تلا ده تیر واقعی بار ایک خبر ور کرده چیزی عدا انه passerde para misalmo passer ke da khabara دا chi yahtamal ansa ihtimal da nasf larin aw akhbar ihtimal da nasf larin zika khodaya ta kusi dekle ihtimal da nasf da us ba da ke dish chi law chi sidana dakre ta ma sinawuz billah min zalik lekana mansukh kido khodaya matlak chi da khabara agar yuswa ale peshab anigana aya bi taghira taghir koo wajira sidana wa kala aswa ta katabara shu ya sidana wa kala bilso ena da khabara badala ki اعوذ بالله مزارک مخت خدای پاک دروگلو سے خبرا بدل لکلا اعوذن اللہ منہ خبرا مزارن ترالا انا دا اشکالی کینی دے دا دا کبیری دا احکاماتو ننے دے آیا دا, دا دے. او دا کسسو ننے او نسخ اخبار اخبارو پا کسسو که نرازی اغیچ سنگ بیو کم آغا سوی زکا فدیکی کزب داری لازی بیل خبرا مزارن ترالا کن نو جواب د دې ندا د چي داو مثال ل او مثال او چې دا د دې دا نسخه ناراضي نو دا د یو وارث ته وځه اصل کلام دا واخلي او د خبریت نه او باسي د وارث دا نسخه قبلې او دا که وارث د الله تلکیز لازمي کی او دا خبر د خبر کېږي خبره ته وځنه ورنکه دغه خبره نو ځکه خبریت نه خدمت شي نه یت به کېږي به نسخه قبلې کنه قبلې کدا خبره غلې چې خبردنه نشي په کې څنګه راځي خبر هم ځه انټرالا په دې سره د توجيه مز تلوي nope دا مثال نه ورکړه کاف قتل مشرکین ولا ورکړه قتل مشرکین کاف قطن ولا مثال ورکړه خبر هم ځه انټرالا کنه استعمال د نسخ لري دا د بجماکتله ټول کتل کې صحیح شو اбя ویني هدا من مشرکین استجاره اصحاب هم ځه دا مو د خبر هم ځه نعرم من كل الوجوه نرى مبسر من كل الوجوه نرى حبارها لكابلية احكاماتنا فقط المشركين احتمال لتعويل لتقاب خطن ورق سيشو انا تركتنا داخل خبرتنا سيشوه خطمشو و باعله باننام بيا احتمال لتعويل لتخصيص تنا خطم شعورت تنا تعويل لتخصيص شعر دکاندشو وهنا حدوم من المشركين استجارك وما شوما نشبیات نشوه نشبي ودا هغه د مثال نور کتابونو له کمال کړي چې موږ مثال را پیدا کړو ورته ته دا غي نه تلنده خبره چې ذکر کړل دا د ما هو خلا شیایي کې محتمل له تعویل د ترسیټه او که د تعویلاته د تخصیصات نه ورستي وې نو بیا څنګه سمه تفسیر وګرځي دا څه وې په لرو او په کایټو عضو وړاندې په هر حال بیان د پارا د مفسر من بل رجوع مثال هغه نه ده ترلا انه فسجل الملائكه نحو قوله تعالى فسجل الملائكه كلهم اجمعون وحكمه حكمنا بتصرف يعني الايجاب قد عن ايجاب كثير اثبات حكم لكثير وبلا احتمال للتخصيص غير احتمال للتخصيص نقام وراثا ولين او غير احتمال للتاويل الا انه يحتمل النسخ مجردا كدي احتماله خبر ام جاء جس داد هر کله چې سیاشي کو دن په اعتبار دو قوت سره واهکم المراد به عن التبديل او محکم شي مطلب او معناد دي کلام به په دې کلام سره عن التبديل دبدلون د نسخ نه سن بیا د تعویل او د تبديل او د تخصيص د ارسل محکم شي صحیح شن په تعویل کې کې نه په کې تفسیص کې نه په کې نسخ تبديل کې سنیا محکم د تباسری کې محکم نو اعلی تک تاسو کومه کی تعریفات داول نه اغي کې به او کتځه او مزداد وجوهن علی الناس چې الناس تعریف مزداد وجوهن علی الظاهر دا سي او مراتب سره روانو مراتب ته اشاره کوله د مراتب د وجوه ته اشاره کوله او بده کې اوه ازداد قوه واه کمل مراد قوت انتهای تک نو مطلب دا جددی مرتبه نش ته ظهور په اعلی مرتبه لپاره انتهای قوت کې ځکه دې کې نه تعویل راځنه تخصیص راځنه عددی مراد چیکم نن دی اب تر قیامت پوری او ما حق کو نسخ راتله اب امځه دره لګنه او ا مخک چه والي اوس توفرد نبی له سراتو السلام سره دروازه بند شي او اس په کې نسخ راتلې نشي چیکم مفسر دین او غم اوس مرقم ګرځیدل دي چې کپای کې نسخ نس راتلې نشي هیڅ اكيد والصلاه ته نه کې نسخ راتلې شي نشي راته او توفرد نبی له سره چیکم فسردي ا موختم درځي دي يا حارث خبرم څنګه تراله اگر چې د ذات اعتبار سره پکې نص احتمال لري او د حارث د ورځې په احتمال نه تمشي او پات داز دے دے لے پا دا مختم شو نه د دین نه د دې لې سلام پر زمانه کې نه د نص احتمال له تعویل او د تخصيص او د نسخ نه له اوس لري او په هغه زمانه کې لږه फरक دی اځا نه دې زمانه کې احتمال لري نه هغه زمانه لري لکه هذا هو قوة انتهاي سواء وحكم المراد مراد مطلب ومعنالا وحكم المراد ومضبوط مراد به فهي كلام عن التبديل لدينا سمي محكما لدينا محكم كلام لدينا نظرينا على مثالنا لكا آيات الصفات والله بكل شيء عليم فديك نصر عزيزي نعوذ بالله من ذلك الله تعالى صعيشو؟ اكتاس هو اجداخ وخبر لدينا الله تعالى لدينا خبر لدينا لحت باركي خبر وستاج دا داهم تامون حكم مثال فنشنكو نمو ويدادي خبر قد حكم ده انشاكه ايه الله لكل شيء يا والله بكل الله السميع البصير اگر چې خبر دي قد حكم ده اعتقاد د اوله اعتقدو ان الله سميعا بصيره دا ټول ايات الصفات چې دي ظاهرن اخبار دي دا حكم ده سګيدي او ده نه به د امر چې غره او بس اي او ده الله تعالى ته د تکه صفات دونو اکی د ثابت او د اکی د لارنجیا تکدوسه امرشه حکم شو او لهداز دگی تناو ذب الله نن د الله سم اشتا او سه زمانه کې د منصور سما ختم شي کواله راشي عز الله الا الا مستعوذ بالله الجهل لاشي عز بسار اشتا نوذ بالله من عمي راشي اس کو ترش نوذ جهل راشي و داس کې ده نشي نه کل آیات الصفات مثالونه د د چا د محکم طاغه زمانہ کې هم نسخه نه او په دې زمانہ کې په دې کې هم نسخه راتلې هغه نشي یا په دې کې بهرحال باز په دې کې د تکه مثال باندې اشكال کړو تاسو تعبیر کو په کلي علیم و غیره باندې اعتراض وکړ لسی دا معنی انشاءات دي ظاهرن په بدی معنی سره انشاءات دي په پایمه باندې دا اشکال مسلم نه به باز وکړ دا هم او باج دې لپاره د میسال ورکړی ده لکه د تلویرا الجهاد مازن اله الى يوم القيامه او باج هغه میسال نور کړی چې په اي کې ابدن او توکید کې دراغه خبرمزه هم تران وندې مثالونه ټول مثالونه سېدی اصل کې د محکم مرکه د خبره دا چې بازو کې د ذات توجینه نسخر راځي لکه د الله تعالی صفات شو هغه کې کوم معنا موجود دا د الله تعالی صفات ختمی ګینه نو هغه کې د ټک تایید والا حکم ابدی د ذات په اعتبار سره راځي کې نشي د خپل معنی په اعتبار او بازو کې د یو کې د توجینه نسخر راځي مازن اله يوم القيامه سره راځي او دا شي دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صراحت توكيد کړی ذکر کړي او باز کې تابید ذکرې او بعض هم کې ذکرې خالدین نه فيها ابدا په ذکرې له لهازه هغه کې دوه وجنې دغه کې دوه وجنې دوه بار هل محکم ارا کنه نقل النص نه محفوظ دی د دې وجنې ذاتی معنا دارې داسې چې نس مشهره او بعض وختونه کې تابید او بعض وختونه کې کېد سي توقیتی لهدا ټول مثال او باز چې با دا تکا آیات الصفات الايات بنه اشكال کړي دا خبر نو اغه جواب تاسو استماده کړئ دا که مکر و مي جواب کوي دا په معنا ده سري ان شاء الله خبره مې نه درنه په اذن باندې هر کله چې سېواشي د مفسر قوتن په قوت کې مفسر قوت کې نورم سېواشي وخت هم المراد یزدا دا کې زمير مفسر ته را دي په اذن قوتن په کې واه کمل مراده او مرادي شي به په دې کلام سره بینی پدی مو پسر چر دا مراد مضبوط چی انت تبدیلی دا نسخ نا سن میان دکتا مو پسر دیانون که او دا شی محکمان دسشه محکم او محکم معنی یعنی مضبوط دا تخصیص دا تاویل او دا نسخ نا محکمان منت تاویلی و تبدیلی و نسخ نبا هر حال دا دی حکم ام دن دی ذکر کلی حکم ای ذکر کلی ندی او د دی مخیم ذکر کلی نو سر تدې یو حکم ذکر کړي وحکم او لیجاب کاته نه مفسر حکم ذکر کړي نو هر ذکر کړي نه نه چیکل د آیو د مفسر کټې دی هغه لاندې په دې داخل دی نه داغه کې نه نه او چیکل د مفسر کټې دی نه دنهو محکم په مرتبه کې سره سیواری نو داغعی کنن کرتی دی او پر تلکی در دلات و نسرات و مپسر در حکم ندبال و حکم سکی گی او پر ام زیان ترالا اگر پر دکی داخل بھی چکالا دیکھتی دی دکی چکم داخل بھی آغام کرتی دی او چکالا ددنکا مضبوط تے دیکھتی دی نو آلہ پر ترک اولاس کرتی دی او پر ام زیان ترالا نو دی دیو حکم ذکر کردی اجنوب احکامات ذکر کړي یو سريخين تاسو ما العمل به ما استعمال تعليلين وتخصيصين په اولين کې اودلت کې دوه حکم ذکر کړي حکم بلا احتمال تعليلين وتخصيصين وجوب العمل احتمال تعليلين وتخصيصين دي بلکې وجوب احتمال تعليلين وتخصيصين وناسين دوي ولا مشي رمبه نو کما احتمال او دې بل کې ور سره عجوب الولايات انت معاه تمالغه دلته بلا احتمال تعویل او د مارک ترامخ کې شنه بلا احتمال تعویل و تخصیص و نسخ خبرونه دراغه نو ټول په کوم کې فارم اوس یو ده داس ومني کې ما احتمال تعویل دینور کې بلا احتمال تعویل و تخصیص او دې اخیری کې ور سره نه بلا استمه تعویل و تخصیص و نسخ خبرونه بس دا نه